Tervetuloa Ritein pakki, seitsemäs jakso, täällä taas tällä kertaa maanantai-iltapäivän äänitellään nyt tässä, koitetaan kovaa tahti tehdä, sillä mä oon myös katsomaan InterTPS jalkapallon derbyä tästä vielä. On jäänyt taas sekin sitten vähän viime tippaa, et. tällä kertaa ei voi soittaa ja siirtää, että siksi aloittaa vähän myöhemmin peli, mutta tervetuloa munkin puolesta, et. seitsemäs jakso jo ja toivottavasti katsojakunta ei ainakaan hirvesti ole vähentynyt, vaan nimenomaan lisääntynyt. Niin. Ja tuota, täytyy sanoa, että jos on vähän niin tavanmukaisesti tullut sanottu, että on ollut tiukka viikko takana, mutta nyt täytyy sanoa, että varsinkin näin niin kuin nyt tai lähtökohtaisesti hieman turkulaisnäkökulmaan ohjelma totta kai ollaan, niin, niin täällähän ne tapahtumat on ollut kyllä tämän viikon aikana. Juu, ei on varmaan päivääkään ollut, että ei pientäkään uutiset ja sitten tosi iso uutiset. Mulle tuli ainakin tämä petul... Uutinen aika. Vähän niin kuin puskista, että siinä vaiheessa on jäänyt. Se katsomaan. tuli kyllä sen iloisena yllätyksenä, mutta no niin, siinäkin kyllä, kun alkoi niitä kuuli, tai luki niitä Petteri-vaihtoehtoja, niin jotenkin tuli semmoinen olo, että me muuten päästään näkemään numppavia tepsin paidassa, niin se tuli heti semmoinen niinku fiilis. Se oli hauskaa kyllä, että oli vähän varautunut, että kyllä tästä ihan tiukka viikko tulee, että pelkästään tämä Russelin paluu on joko vaihto. Mutta... Ja hei, pelkästään se, että ei sovi unohtaa, että mistä mehän annettiin sunnuntaina niin maanantai-iltana. Olin katsomassa TPS Jurgorin otteloista, Mä piti kirjoittaa pitkät Litanen, vielä vähän kirjoitukset toisaalle, kun pelin jälkeen sain, että Pekka Virta ei ole enää TPS-päävalmentaja. <tätä> no Itse asiassa siitähän se oikeastaan lähti. Siitä kiinni, se kun... lumi, lumipallo lähti pyörimään. Sitten tuli nämä Korpikoskesit, pääsin mukaan. Se oli tavallaan yksi pieni uutinen, tai siis ei pieni uutinen, mutta tässä kavalkaadissa pieni uutinen. Sitä osatti ottaa vielä. Sitten sokerina pohjalla Mikko Koivu tänään viimeistään maanantaina, niin varma tieto tulee Hyvä. TPS ja torstai-ilves vastaan mukana. Hyvä, että käytit, käytit tuon sokerina mun muista kirsikkana kakun päällä on irtosti. No se on ihan mitä se laittaa. E Ehdottomasti on siis, että tästä, tästä edes TPS-neuvapulloakin täytetään 600 nänohalottelun kokemuksella. No dies. Joo, mutta ei mitään, ennen kuin lähdetään perkaamaan muut, muita jälkeenkkomalma-tapahtumia, niin mun on pakko kertoa, tota, on juttu, mitä eilen illalla sattui siis. Kerros.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 joka tunnettiin muun muassa Hämeellässä nimellä Ei vittu Eivola. Mä löysin tämmöisen foorumikeskustelun hänestä, ja siellä sanottiin, että nimi tulee siitä, että se oli kuulemma ensimmäinen tokasu, mikä tuli mieleen siinä kohtaa, kun illan tuomarit kuulutettiin ja Eivola oli pieltäväsen. Että mies, jonka mukaan minutkin on nimetty, niin on ilmeisesti suosittu ollut. Sitten löysin tämmöisen hauskan pikkutiedonjyväisen kanssa, että minkä takia hän lopetti, se hän lopetti kautta, kauteen, mä en löytänyt tieto, kuinka takia hän lopetti ja kun lopetti kun hän sai liikalta noottia asiasta, että hän oli antanut ifk lukkoottelus jatkoilla rankkarin ja siitä oli keskisen essi tehnyt tehnyt voittomaalin, niin hän saa liikat nootti, vaikka rankkari tuomittiin täysin sääntöjen mukaan, mutta se oli liikan mielestä kohtuutonta viheltä jatkoaella. Ja veli IFKta vastaan <hysy> että se yhdistytään. Ei mut oikeasti, <hysy> rankkari on rankkari. <hysy> mun mä arvostan sitä, että mun kummissa ollut munaa nostaa <hysy> kädet päälle, että silloin kun pilkku viheletään, niin sekas viheletään. Ja Liian monta kertaa muuten on viime vuosina nähnyt sitä, että rankkari jätetään viheltämättä. Ja kyllä Et, se varmaan ei haluta tehdä sitä päätöstä herkästi. Mutta jännä olisi ollut nähdä, että olisiko sun tämmöstä kohu silloin tullut, eihän hästä voi tietää, mutta jos ei Essi olisi tehnytkään malli, niin <tos> silloin merkitys olisi kaikilta asiat tipahtanut siinä, että no on. Aivan, aivan. No joo, tämä oli tämmöinen tarina tähän väliin. Mutta hieno tarina kyllä, että vähän tuntuu oudolta, että saisi kummisenästäisiin tollaista, että ole no, varmaan tavannut pitkäaikaa. Ei siitä on, siitä on vuosia, kun mä oon nähnyt, että jos jostain jotenkin Markku, tämän, saat tämän kuulemaan, niin terveisiä vaan ja tota, nyt ottaisiin törmätä joku kerta, mutta... Mut anyway, niin mitä noita viikon uutisotsikoita oli, niin Ilves nyt sitten neuvottelee seura myynnistä. Vincent Mangord neuvottelee omien mukaan urheilusta kiinnostuneen miljonäärin kanssa, joka ei kuitenkaan ole Kimi Räikkönen, niin kuin oli. Ja oli tämä, se Gennari Timoshenko tai tai kun tämmöinen venäläisnimi oli myös mainittu joskus, niin, niin hänestäkään ei kuule mualle kyse, mutta et, ja lainaus tässä uutissa oli, että kauppa voi tapahtua jäljellä aikana, tai sitten, sitten sitä voidaan jahnata, niin kuin, että vuoden päästäkin on tilanne vielä sama. Mutta näin nopeasti, niin tämä on se, semmoista uutista, mitä Ilves kaipaa. Että siis se kaipaa nyt sen organisaation tuuletusta, mitä on ollut niin vaiheessa monta vuotta, niin nyt vihdoinkin niin tämä vanha... Siis Mangor teki Ilveksille paljon hyvää, mut nyt se tekee enemmän hallaa. Mä en ole tätä uutista lukenutkaan, mut vähän... No se oli tiivistettynä tossa, mitä sen epätieto on ollut. Tämä otsikko vielä, et, et lähikuukasin aikana, niin Mangor ehtii vaihtaa siinä kun aika janassa, niin varmaan kolme kertaa mieltäkin ihan hyvin. Et. No se on kyllä totta, et, et sana, -rekordi viittaisi me, siihen kyllä. Et se mitä Ilves oikeasti tarvitsee on se, että toi muuttuu tavallaan toiminnaksi myös. Et. Mut ilmeisesti tää on niinku hänen lähtökohdistaan tehtävä kauppa, mikä sitten on... Toivottavasti saa nyt sitten se hinna mitä kaipaa ja, niin ja vois se silti sinne hakamessa halli tullassa päälle vaikka se sitä omistaisikaa. <laughs> Sehän on totta. <laughs> Mutta sitten taas niinku Ilveksen, niin Ilveksen niin just tässä tavallaan tätä tilannetta on aika kuvastava hankinnan he tekivät että tota, no, niin joukkue kaipaa kipeästi vahvistusta jotenkin hyökkäysosastolla nyt kun uh, niin käsittääkseni käsitäkseen on ruodussa mut Mariamäki on nyt musi Ronko hyökkää. ja kävi pahasti? Hän jo tulee ah, okay. Hän on pitemä aikaa pois. Niin, siis Joukkojen jo, minkä ei Johan yksinkertaisesti kertoo. Mario siis, Mäki kun... oli parhaimpi niissä alkupeleissä. Joo, ja Kantola, joka pelasi Centerin, on vissiin ainakin aika paha polvivamma tuli jossain kohtaa. Tai niin mä käsitin, että se oli paha, että et mä olen varma missä kunnossa hän nyt on. Mutta tota no, niin kuitenkin niin tätä Danny Dries, joka haettiin suoraan tuota yliopistosarjoista. Niin, niin hän on ollut viime kaudella niin pelas viimeisen yliopistokautensa ja sitten tota, pelas muutaman pelin AHL-trioutilla niin loppukaudesta. Ilmeisesti se sopimusta ei tullut, mutta et, mitä mä uutisunista ymmärsin, niin Ilves on kuitenkin jokseenkin tietoinen siitä, että minkäännäköinen kaveri sitä tulee, mikä on, jos pitää paikkaansa, niin on harvinaisen positiivinen yllätys, mitä Tamperelaisten mistä on ymmärtänyt, siis, tai siis Ilves varsinkin. Mutta sikäli niinku, ku, aika kuvastavaa. Kyllä tuolla paperilla näyttää aika tämmöiseltä hakua, että niin, yliopistot et, ja... vahvistus ja, tulee yliopistossa. Onko no koskaan Euroopassa käynyt? Käy. Ei. Niin, niin muut hankkivat nhl niin, hi. Saipakin hankkii kuitenkin Detroit hyökkää, ja Cory joka nyt joutuu valitettavasti lähteä takaisin kotiin loukkaantumisen myötä. Mutta kuitenkin niin siinä samassa, kun Ilvesta kipeästi kaipaa niin vahvistusta, niin laarista edellys sen vertaa. Sitten täytyy niinku luottaa tämmöisiin halpoihin tryout-pelaajiin. Mä huomiotakin. kinti huomioitakin tuossa, että Tampereella ei hirveästi... Tapparalle ei ollut ainuttakaan noin ole pelaajalla, olen oikeassa. Ihan nää työsuhupelaajia, äh... mä tarkoitan. Niin, niin yleensä... mä, mä yritin vähän yritin katsoa, mutta en jaksoa ihan ei, loppuun ei, ei, katsomaan. Ei, ei katsomaan. Mut, niin et, nyt ei ole myöskään selkään, mutta niin, et, yritetään paikalla tällaisilla hankillaan. Jotain kuitenkin no mutta Totta kai toivoin Ilveksen kannalta, mm. että et siis, on nämä onnistunut. Katsotaan, Steve Moses oli oli ylipistohankinta Lee Swett oli ylipistohankinta, Tim Stapleton oli ylipistohankinta, mikä nyt kohilleen, Mutta toisaalta sitten taas, ei sovi unohtaa, että sitten taas oli myös Mario, Mario Valeri oli yliopistohankinta. Mm. Hankittiin centeriksi tuli laituri, joka ei osunut puolustaa, sitten, joka teki kyllä 16 maalia, mikä on muistajan käsittämätöntä. Se oli mun mielestä semmoinen Modernina ja Toivo suursoa. että pelaaja joka surfailee peli ulkopuolella 59 minuuttia ja yhtäkkiä repäsee maaliin jostain takataskustaan, niin se oli just samantyyppinen pelaaja. Tehotkin vastasi aika pitkälti toisiaan. Muistaakseni Topi? Kyllä, mä Suursoo on musta. Vanha kunnon kuusi Kyllä, kyllä. Viro Lahja, Suomen jääkiekkoilulle. Mennään eteenpäin niin kuin jutilan Timo. Niin, tota... Sitten mun mielestä tämmönen hyvä pointti, mitä... Sitä ei tarkemmin koskaan puhuttu, että minkä takia Petteri Nummelin tuli Turku. Että totta kai mainittiin, että lukana tuli Patrice Bergeroni ja tämmöisiä muita, että Petteri jäisi ilman pelipaikkaa, kun se oli loukkaantunut aina Mutta siellä on myös suomalaispakkiosta jo puhuttu paljon mitään. Nimittäin Veksiöstä siirtynyt Ilkka Heikkinen on takonut 15 peliin 15 tehopista, että onko mikään ihme, että sinne yhtäkkiä ei vaan pelaavaan pelaavan Ja se oli todella hyvä pointti se kun sanoit, että minkä takia Vieksiöllä on edelleenkin edelleen Euroopan niin, surkein ylivoima. Niin kuin oli tämä tutkimus, siitä, tuota, missä tepsi oli neljäntenä. Niin siinähän se sitten on. Ilkka Afton. Heikkinen puuttuu sieltä. Kyllä, taas. kyllä. nimenomaan. Aftonbladet teki nämä tutkimukset, millä jokin on Euroopan huonoin ylivoima, niin se oli Vieksiö ja joka ei siinä kohtaa ollut tehnyt vielä ainuttakaan ylivoimaa. Mä en tiedä, mikä on tilanne nyt. Mä en, en älynnyt. Joo, kautta. se oli vissiin pari jakso, Vai jakso? Pari jaksoa sitten. Se sen, sen viikko, oli viikko, viikko pari kakaperi. Se, se oli uutinen, uutinen Mutta niin. Ei mikään ihme. Tuo on kuitenkin Sveitsin liigassa aika kovat tehot. 15 peliä pakille ja 15 pistettä piste per peli. Niin siinä on niin no-alue tullut. Liigassa niin, niin 15 maalia. Niin. Sä ponkasit tämmöiset että näitä on nousua on mitattu viime kauteen verrattuna. Niin siellä oli semmoinen, että, että tässä mitä ennen kauden, alku, kauden mittaan on kuulunut, että espoolaista olisi löytänyt paremmin hallille kuin aiemmin. Ihan on niin kuin liikan tasollakin aika, aika railakkaasti. Niin tosiaan, eli tota, SM-liikalla oli ihan uutinen tästä jutusta 15 päivä 10, että, että jos öö, plussi nimenomaan korostus tuolta 40,5 prosenttiin on noussut e, katsojan määrä tähän Joo, viime, viime kauteen suhteessa. En niin mä tajunnut, että se järjetyn lukema oli. Joo, siis se tarkoittaa jo ihan niin kuin henkilömäärässä 1286 on tarkka luku suhteessa enemmän viime kauteen. että Se on tosi paljon. Että... No siinä on muuten aika, aika konkreettinen esimerkki, että Espoossa tehdään jotain oikein tällä hetkellä. Mutta niin, kun nämä Saarikankaat ja kumppanit tuli sinne taustani, niin espoolainen identiteetti. Siinä voi tuntuu, että pikkuhiljaa siinä mullakin niin päässä alkoi tulla semmoinen, että Espoon plus ei ole enää se sama kuin Mä joskus koulutin karikotilla se käten mikä periaate Ei blues taas. Tää siinä yhdessä oli paljon. Joo, joo, se, se ja oli 80 kauden aikana joskus. Ja se oli niin, kuin niin hajuton mauton väitön se Blues. Se oli aina semmoinen, niin että se jollain tavalla. Niin kuin... 90-luvun jyppi oli mun mielestä vähän samanlainen. No joo, vähän Sitten kun tuli se Makeover, niin sitten tuli niin. mielenkiintoisempi porukka. Jotkut et... jotenkin, jotenkin jypin jyppi, sorsiminen aina harvitti. Mm. Mut, siis, mutta Blues selkeästi niin... Espoo on ottamassa pikkuhiljaa omakseen. Hyvänä näkö hyvän näköinen lumipallo pyörin. On ja tota, no plussin, varsinkin jos talkukausi meni hyvin, niin tota, se selittää tätä kanssa. Mm -hmm. pelin pitää olla kunnossa, mutta... Mut Sitten on toisaalta negatiivinen esimerkki, niin viime kausien kuitenkin liikan kärki porukoista kalpaa aika päästi siipeänsä, niin kuin niin mä jossain kanssa taisin mainita, että ne oli aika paljon tavoitteestaan perässä, se näkyy tuo aika konkreettisena mm -hmm. numerona. Sä itse asiassa sitä pari kertaa puhunut ja he, heillä on nyt tappio 13,4 prosenttia tämän mukaan. Ja täällä on myös muita, joilla on tippunut. Esimerkiksi pelikanssilla ja IFK on pudotusta. Mutta yleensä ottaa niin kyllä liikalla tällä hetkellä menee. Sitten katsojen kohdalla todella, todella parempi. Ja ainakaan vähin syy ei ole se, että täällä on näitä mm. NHL-pelaajia tullut. Laskettiin tuossa Tepsillekin ihan tuore prosentti. Niin, ni, Tämä viime viikon pelit mukaan. Kyllä, tai... kyllä. Tämän ultisen mukaan se on 7,8 prosenttia. Tämän viikon pelit, kun ottaa mukaan, niin se on 13,4 prosenttia, ja se on jo ihan kärkipäätä täällä näissä rantelut. Joo, ja silti kuitenkin Tepsillä ajattelee koko hallin kapasiteettia. Siis vaikka siellä on ne lakanat, niin totta kai ne saa alas. Ja mä odotan, että torstaina ne on muuten alhaalla. Ennakko myynti touhu mukaan vetää niin hyvin, mutta kuitenkin, niin siis, kun Mikko Koivu palaa kotiin, niin, niin se tulee nousumaan vielä entisestään. Mutta ajattelee, että Turku vetää kuitenkin 11820. Joo niin 6072, se on siitä vähän puolet, niin, niin kyllä ne mökkiin mahtuu väkeä enemmänkin. Ja mun mielestä, siis kuitenkin ajatella Turun kokoisessa kaupungissa, niin, niin jos tepsiys on ollut koko ajan tämän niin sanotaan, kuuden parhaan joukossa, niin mitä sä luulet? Mä sanoin, no. että, että seitsemällä alkava lukema keskiarvona ei pitäisi olla mitenkään kaukaa haettu. Kyllä, ja siis mä olin vähän just puhumassakin, puhumassakin siitä, että vaikka ei kauden alku on todellakaan mikään hyvä ollut, niin Hienoa nähdä, että TPS on ihan komia prosentti siitäkin huolimatta. Oli jo ennen näitä mm. koivuja. Mutta toki nämä ovat sitten. Totta kai, et, ei siinä mitään. Mutta se, että mitä turus pitäisi tapahtua, että se olisi ihan normalistikin seitämät tota 7 tonnia taas. Se on aika vaikea taitaa, mitä sen markkinoinnin pitäisi tehdä. Et mä kai kaivoin sellaisen tiedon esille, että se on ollut viimitteeksi viimeinen kausi, on ollut 2005-2006, kun on viimeisemmän kerran enää ollut. Öö, yli seitsemän tunnin keskiarvoa. Eli tarkkaan. puhut niin kuusi vuotta takaperin. Kuusi vuotta takaperin, joo. Et, et, tässähän on muutenkin, että SM se, yleinen yleisökeskimäärä mut, on koko ajan tippunut on, ja nyt vasta kaksi vuotta noussut. Mutta toi on aika hyvä, hyvä, hyvä nappaus sinällään, kun ajatellaan, niin tuostahan ne alkoi ne kymppisijoitukset tulemaan. Niin sikäli ihmettele yhtään, että se on pudonnut nimenomaan noista vuosista. Että eihän Tepsi niin ollut kärkiporukka enää. Nyt taas niinku nyt tavallaan just lähtääs lähteä Epsi takaisin niinku tulee pois. Ja olen just nämä niin tasa sinne kuuden parhaan joukon tianolle. niin sitten mä väitän että tuo seitsemän tonni ei ole kaukaa haettu enää. Ei eikä tosta niin paljon aikaa että ei puhuta niistä ammoisista jo Turkuhallissa oli aina yli kahdeksan tonnia niinku tepsipelassa oli melkein järjestelmässä seitsemän tonnia oli surkea <laughs> et, et, no se oli sitä aikaa, silloin oli muutenkin varmaan joo, vähän, joo, mutta, kaikki muukin asiaa, enemmän tarjontaa ja näin. Et, siihen kun... vaikuttaa monet asiat muutenkin, että hintakin on yksi niistä. Tämä mikä... on aika rapea ollut Turussa, mikä mun on aika tyhmää. Sitten on nämä, hei, nämä korotetut pelit, nyt voisi puhua siitä nopeasti. No Minkä takia siellä on siis, okei okay, mä, mä pystyn ymmärtämään että ifk, jokerit on näitä korotettu hinnan Totta kai niistä pitää takokkifyffeä, kun ne vetää aina. Se, en, mä, mä en tykkää siitä, mutta mä ymmärrän sen. Joo. Luko, äsät, Okei, lähialueiden niin lähimmäs dervyt, mitä päästään. Ja sieltä tulee raamat, tulee ainakin paljon porukkaa, poristakin tulee aina jonkun verran. Niin okei, mä ehkä pystyn sen logiikan vielä Mutta Mut kärpät ja tappara. Tepsi tappara oli juttu joskus 30 vuotta sitten, ihan oikeesti. Mä en ollut syntynyt silloin, kun TPS tappara oli joku juttu. Joo, ja siis mikä järke tosiaan korotetuspelisessä, jos puolet joukkueesta on korotettu ja lippupalvelu korottaa, jos se sitten valmiiksi? No, niin, niin. muuten Tämä, kasvoi yksi ärsyttävä piirte, mikä no. on. Ja siinä on. Se on yksi ulkoista Ja sitten sekin, että sä niitä lippui kymmenen tai yhden, niin se on joka perkelee lipusta kaksi ja puoli. Sä et saa yhtään sen enempää aivan. Ja huvittavaa, <tä>... sikäli kun mä nyt tosiaan mainitsin, mä mä jalkapallopeli tänään katsoa, niin tota no niin, mikä jutu tässä, sit on, että Interin kotipelistä otettiin multa puolitoista euroa vaan per lippu. Sama lafka. Vähän järjetöntä. Hmm. Siis tää, ja minkä takia, lipu, minkä takia sitä ei voi kirjoittaa siihen, tota, että tps Kärpät-peli, 17,5 euroa se, se halvin kategoria. Minkä takia sitä ei voi kirjoittaa niin? Ja sitten sulkui sisältää muuten niin ne 2,5 euroa palvelumaksuja. Eikä ei. <tos> siis plus. Ei, <tos> ei <tos> vaan nimenomaan kun se on 15 muuten, niin aita niin, sisältää se niin. siihen hintaan sinne nettisivuille jo, ettei se tarvi niinku yhtäkkiä kyllä. Mitäs tuot tasarahan kanssa? Sulla on 15 euroa tasuista, et sä tiennyt tätä. Tuossa tunne katsoin sinne. Voi, kamaalla kuin pitäisi. 2,5 euroa muuten mä oon, oon päästänyt niin, niin. No pidä kuule tunkki, siinä kohtaa olisi mun sanonta. Niin jos mä, tai edus että totta kai mä en nyt ryöstäisi joku mummu, että no, rahat on kyllä aika hyvä, että mä enkä tiedä näköjään noita hintoja, kun se on itse asiassa aika mullakin opiskelija-status vielä ja sitten on S2-kortti ja kaiken niin, maailman. Niin, Tää oli nimenomaan mitään. opiskelijahinta. Joo, joo, ja, ja oli korotettu opiskelijahinta. Niin, siis 17,5 euroa yhteyttä. Sen, sen, sen takia minun tyttöystäväni ei tullut katsoa tappara perjantaina lauantaina. Todettiin, todetti, että et mieluummin, mieluummin mennään katsoa semmoinen, missä niinku hänkin pääsee vähän sopuusan marihinan sisälle. Se onhan nyt ihan järjetön hinta oikeesti. On se. Mä aina verrannut tähän, että meidät elokuvan tai pelin, niin kyllä se elokuvan... Ja leffahinta on aika mun mielestä. On leffankin hintaa aika rapea. Hän on kallista maailma. Niin on! tästäkin mä oon jutellut joskus, että ihmettelin aina, että minkä takia TPSkin hinnottelee? Varsinkin näin laihoina-kausina hinnoitteli näin. Vastauksen sain, että kun laatutuote pitää laatu laatutuote mukaisesti, jos ei se ole laatutuote, niin et sä voi sitä hintaa ottaa. Jos Urho TV 30, 30 euroa kuussa tolla niin kuka sitä maksaisi? Nyt kun se on 15 euroa kuussa, aika halpa, sä näet joka pelin, niin totta kai sä voit sitä katsoa. Silloin se ei närästä niin paljon ne pätkäsyt ja ne samat erätaukohaastattelut, mitkä pyörii ja 3-4 kuukautta. Joo, se on ihan hyvä pointti, että Urho TV, kyllä myös vielä ihmisiä pois hallista. Osaltaan. No, en tehnyt sitä pointtia, mutta. No ei, ei, no, ei pointti, mutta on hyvä, kun toi kuitenkin. No, sanotaan vielä tähän loppuun, että just mestaruuskautena, niin sitä vastaavaa aikaa siis, niin ollaan pikkasen edellä kuitenkin sitä yleisökeskiarvoa, mutta kutakin samanlaista. Eli toi 6072 ja mestaruskaudella 6057. Silloin se, ei ollut NHL-miehiä. Ei, mutta silloinkin oli yksi yksittäinen peli, mikä nosti yli kuudentoni. Mä muistan tämän, koska mä seurasin silloin kanssa. No. Oli 10, 10. kärkikamppailu, TPS, IFK, sinun myytiin. Kaikki istumapaikat oli yli 9000 katsoja. Aalto kiersi lokakuussa. Totta kai, tunnoda, kun se on tapahtuma että Mitä Turussa tämmöistä nyt tapahdu? Mm. Niin, ja Aki Uusikartan teki kolme maalia silloin. <laughs> muistan sen pelin ja mulla on itse asiassa DVD <laughs> että olisi ollut silloin nhl -pelaita. silloin oli hyvä alku, mm. nyt olisi ne NHL pelaita niin mikä toi lukema olisi? Tuossa on mutta aika hyvä, että al alun merkitys korostuu varmaan tuossa aika paljon. No Kyllä, joo, ennen kuin tähän johnaamaan liikaa, niin käydään nopeasti läpi sarjataulukko noin, mitä mä sanoisin, noin 15 ottelun jälkeen. Siellä on kolmella joukkueella 16 ja jokerilla on 14 peliä, mutta muuten on pelannut 15 ottelua. Jyppi kärjessä edelleen 34 pistettä. Jyppi on todella hyvä Vieraessa ja kotoina se on korkeintaan keskitasoa sanotaan. Mikä on aika yllättävää kansiä. Joo, Viera, joo seitsemän voittoa ja yksi tasapeli vierais. Tasapeli, mutta itse asiassa taas Joo. Niin tota noin niin... No mä tätä tää tänne kans laittelin ja mun mielestä tämä on ihan käytännöllinen just siitä, että huomata pienen ja viimeisen vaiheen vaihtelut. Miten pelit on mennyt, niin kyllä tällä hetkellä eritoten pitää sanoa, että kärpät on tosi kovassa kunnossa. Mm. No se näkyy sarjata allukos on noussut, kärpät oli siellä 90, tehtiin se kymmenen kerroksen niin nyt, nyt, nyt ne on sarikakosena, niin kertoo sarjan tasasuudesta ja kärppien noususta. Kärpät, kakkosena, 27 pistettä, eli seitsemän pinnaa yppiä jäljessä, kolmantena tasapisteessä kalpa ja bluesin viime aikoin huonojen esitysten myötä neljänneksi, neljännek, 26 pistettä. Kyllä, Bluesilla on. Neljä... Se mitä siellä kolme Joo, ja mihuksen puolella vielä. Ja se nel... Viimeinen 4 on kolme kertaa jäänyt nollelle. Vaikkakin kerran tämä pärästi, mutta jatkoajalla muistakseni. Ei, silloin on kyllä sellaiset mikä lokaaritmitulmien meneillään. Että... Jo, tämän... Saksan jotenkin kansan avattuu avattua tonne sivulle, Koska mulla ei ole mitään käy mitä oon tehnyt. No. Siis Miika on tehnyt hienon kuntapuntarin, mutta et mä sanoin, sanoin, kun hän alkoi selittää sitä mulle, mä sanoin, sanoin suoraan, että... Ää... Tämä puhelu ei riitä tähän, että mä ymmärtäisin tämä. Mutta et kuitenkin, niinku, siis, että yrittänyt siis niinku, mahdollisimman tarkasti ja niinku, eri painotusarvoilla niinku, niitä, et, Joo. Et, saada, niinku, että mikä, mikä niinku, on tosi, tosiaan se kovakunto, ne ei pelkkien pisteiden ja, ja maalien kautta. Joo ja, ja kaikkea tällaista, että vierasvoittoa esimerkiksi painotetaan tai arvostetaan enemmän kuin kotivoittoa. Ja sanotaan, että vaikka tällä hetkellä, kun tappara voittaa kärpät, vaikka vierais, niin se on paljon siis niin arvokkaampia asia sille joukkueelle, kun esimerkiksi s voittaa sen kärvät, koska s on parempaa. Mm. Siinä otetaan sijoitushuomioon. Ja sitten ihan maaleista, että jos sä jäät nollille, niin sä saat enemmän miinuspisteitä. Yleensä sä saat miinuspisteet varsinkin jos sä hävit suoraan. Ja tavallaan sitten sä käytetään ihan just näitä semmoisia, että käytännössä tasapisteet ei yleensäkään voi tulla. Mm. Ja tosiaan miinuspisteet voi tulla. En mä tiedä, mä tein tuommoisen niin huviksen ja Tänään koton katselin, niin itse asiassa nämä pisteet, vaikka ne näyttävät huvittavilta monen desimaalin lukemia, niin Nämä raitein pakkipistet menee aika kuitenkin samalta tavalla kuin pistet, ainakin tässä vaiheessa, Joo. mikä oli minulla itse asiassa yllätys. No siinä, se tarkoittaa, että se onnistunut mun mielestäni. Hmm. No anyway, no. eteenpäin. Joo. Sijoilla 5 ja 6 on siis tasapisteissä IFK, viidentenä jokerit kuudentena, mutta jokerit tosiaan kaksi peliä vähemmän IFK tai pelanena, IFK on yksi näistä 16 Saipa sai oikastuu kurssiaan nyt seitsemäntenä, 24 pistet HPK, pelin enemmän pelannena 16 peliä. 24.8 pistet kahdeksantena, valahtanut hieman, se on nyt 9, 16 peli 23 pistet, lukko, tanskalaiset hinannut, tiedä, onko, onko se epärilu väittää, mä sanon näitä että tanskalaiset on hinannut, on siellä 10. Kyllä se melkein näin on. 15 peli 20 paunaa, Antti Niemi, Niementulo on parantanut vähän pelikanssien esityksiä, pelikanss on nyt 11, 19 pistettä alkukauden. Tepsin ohella suurin pettymys on tappara. Siitä ei pääse mihinkään ainakin mulle. Toi todella yllätys mulle, että tappara on noin heikko. 15 peli, 18 pistettä, tappara siellä 12. TPS voitti tapparan lauantaina ja hyvästeli toivon mukaan loppukaudeksi. Joo, ei tarvitse vaan no, lahtaa enää Ei tarvitse jumbupaikalle enää mennä toivon mukaan. 15 peli, pistettä. Ilves saa pysyä siellä vaikka torstankin jälkeen liian Niin Ilves mm. ot, otti nyt sen aseman, mitä mä oon veikannut. Valitettavasti. Valitettavasti täytyy sanoa, että ilves on siellä, mutta et, niin, tavallaan kun kattoon, ei, ei pitääkö tässä sinällä olla yllättyneet kaksi tietyllä lailla eniten sekasurrussa ollut organisaatiota on tuossa noin siellä 13-14. Toki... No kyllä Tepsin puolesta voi sanoa, varsinkin nyt kun katsoin niin milistä, niin sijoitus on pitäisi jakaa melkein puolella ainakin. Mutta. Joo, joo, mutta siis, totta kai että nyt puhutaan, nyt, nyt, mm. se, niin kuin, nyt semmoinen lumipallo lähtee niin mennään positiiviseen suuntaan, siis tämmöistä hankintoja toivottavasti. Kyllä. Mutta Ilveksellä se tuntuu, että se pikkuhiljaa vaan valahtaa. Joo, Ilveessä on menossa tälttää alaspäin, TPS on ehdottomasti menossa ainakin lievää ylämäkeen mm. tai sisällä mäkeen, miten sä haluat sen tulkita, mutta <laughs> niin toki <on laughs> aina aina ne, Johonkin mäkeen on mennyt kuitenkin, mutta sanotaan, että sarjatallu, Siihen kun se mäkin nousee. <laughs> <Siihen> Hyvä mäki. <mäkeen. laughs> Kyllä vain. Mutta tota, tämän viikon puheenaihetta, niin... mennäks nyt mäke. Menn mennään tästä näin, niin, <laughs> niin mennään mäke, <Marjamäke, laughs> joo. Niin ajateltiin, että puhutaan vähän ensikauden valmennuskuvioista, koska Pekka Virran potku tavallaan avasi pelin, että nämä valmentajauutiset alkaa pikkuhiljaa tippumaan sekä keskenkauden että sitten totta kai näitä uutisia, että kuka menee minnekin. Ne jotenkin jotenkin medianen urki siellä joku syvä kurkku tykkää kertoilla niitä, mutta... Ensimmäinen iso uutinen, mikä paljastui, niin meidän ykkösjevosemme maajokkajan valmentajaksi voidaan ottaa hänet pois kilpailusta. Lauri Mäki menee, on kärppien uusi päävalmentaja. Mun mielestä loistava hankinta kärpiltä. Joo. Jos hänelle annetaan, annetaan ne työkalut tehdään sitä työtä samalta kuin buussissa, niin kärpät tulee olemaan aika hemmetin kova seuraavat kaudet. Siis Mäki on, on liikan kuumin valmentaja mun mielestä. Joo. Monellakin tavalla. Kyllä ja... No, aika paikkaa kyllä on mun mielestä jo nyt ilmoittaa, mutta tavallaan se on ei, homma ei, selvää, niin sitten se, ei synny enää keskustelua. Hänhän ilmoittanut, vaan tämä just nimenomaan media kaivoi tämän selville ja sitten Joo. kaivoi senkin selville, että sitten kun tuli, tuli julkisuuteen, niin sitten Arto Laatikainen vahvisti, että, että kyllä lateon joukkueelle kertonut, että hän lähtee. Mutta että se oli siis joukkueen sisällä käsitelty ja sitten se, sitten se jotenkin lipsahti ulkopuolelle myös. Ja niin kuin nämä asiat on tapana päivänä vaan käydä. Se on aika hankala pitää mitään salassa. Mutta tota...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 Hän saa varmasti jatkaa tehnyt hyvää työtä jo nyt sama, saipa Pekka Tirkkonen ja jokereiden Tomi Lämsä. Siellä on jokereihin tullut kekäläisemmin tämä pitkäjänteinen ajattelu, ja nyt Lämsä antaa työnäytteitä koko ajan jokereista. Jokerit kiipeet noin, kärkikastia kohti ja tulee olemaan yksi mestari Suusikista. Se on ihan päiväselvä asia mun mielestä. Nämä on, on. viisi joukkuetta tältä, sanotaan, että jokainen on odotuksen nähden paitsi Tapparaa, niin periaatteessa tällä hetkellä ja HBKkin tosi HBK tasainen. HBK ja Saipa jopa ylisuorittaa. Joo, hpk tasainen ja Saipa nyt on ylisuorittanut jo. On HBKkin, siis sulla on se Joo, joo. Ja mulla oli se on on, Mutta sanotaan, että on, HBK on tasaisempi. Mulla on sellainen mielikuva, mutta Tappara on ainut noista. Eli mun on täytyy kysyä, mitä varten, jos että... Rautakorpi. No siis just tätä, kun sillä on niin asema asematapparasta, se on kuitenkin Joo. aina menestynyt, kun se on ollut siellä. Niin mä veikkaan, että siinä on kuitenkin sam vähän samanlainen aura tappara, kuin se siis pelikasilla suikkaseen, että minkä takia suikkainen ei tussaamaan kenkään. Että sille annetaan se aika. Ma, rautakorpi käsittääkseni kuitenkin ajaa tapparan jälleen kerran ihan uudenlaista kulttuuria. Niin onko sillä välttämättä ne kaikki liikkuvat osa paikalla? Ja, jotkut, ja monet hankinnat vetää aika osa Pekka Tuokkola ei ole ollut sitä, mitä odotettiin. Joo. Niin kuin puhuttiin aikaisemmin, niin että et siellä on tällä hetkellä niin kuin on yksi ketju, parhaimmillaan kaksi ketjua mikä saadaan aikaiseksi. Nyt oli tämä Konoli Koskiron tai Erkijuntti, oli aika hyvä tulussa. toisin mm -hmm. kuin Barkovin ketju, ei taas siellä ollut niin, mikään veturi. Niin, tota, no, niin, et, tavallaan sitä tasasot puuttuu näiltä tietyltä, ajilta, niin se näkyy totta kai et, ja pelissä. Sitten, se, sitten, ja se, kun se, se pelisysteemi on myös tämmöinen niin kiekkokontrolli jää kiekkoon, että yks se ottaa tosiaan aikansa. Ei se ollut mikään vitsi, kun Pekka Virtasta puhuu, eikä on vitsi, kun Rautakorvi puhuu. Tässä nähdään vähän tulosta, mutta tapparon on laadukas materiaali ja, tota noin, niin, ja aika kauttaaltaan laadukas, niin kyllä se tuolta vielä nousee. Ei niin korkealle kuin mä uskoin, mutta kyllä se nousee tuolta vielä. Niillä on nyt hankala jakso ja tota, jotain, jotain täytyy viilauksia tehdä. En tiedä, tarviiko sinne ulkopuolelle ne maalivahtivia hankki, kun Tuokkola oli Tuokkola oli kyllä aika Pomputtelia. No, kipsipelissä, mutta no. kyllä, mä olet varmaan vähän taitellut samalta valtaista että että no, niin, et niin seuraajikkoinen ja sellainen siis, ja tuore mies, että tavallaan on... ei antaa vielä todellakaan kenkään. Vets... Siis, tässä olisi nämä kaksi kaveria, jotka mä ajattelin, että niillä ei ole vielä jatkosopimusta, mun tietäkseni mitä mä tut tutkin asiaa, niin, totta, no, niin, mutta uskon, että jatkavat pestissäni. Niin, totta kai Jyrki Oho-Jyp, se nyt on mielestäni aika päiväselvä, statuskin kukaan epäilee mitenkään, niin sitten voidaan suorassa kipata. Mutta mm. Raipe, Ilveksen tilanteessa Helmisen Tavallaan tämä niinku aura, pelkästään niinku persoonana jo, on jotenkin niin iso arvo sille joukkueille sinänsä. Sitten tota no, niin sit se, että se kuitenkin vasta opettelee, opettelee niinku valmentajana ja se, että ihan oikeasti kuka ilvekseen menisi tällä hetkellä. Niin kyllä se varmaan semmoinen penkki on, että aika masokisti saa olla. Ja niinku, ketä kokene tai jää Mitä mä tarkoitan? Niin mä väitän, että ne on varmasti omaa kasvattiaa Raimo Summosta koittanut sinne jallittaa useampaan kertaan, mutta ei varmasti lähde. Seuraan tuossa tilanteessa, tämä Mangord sotku, niin Raipa jatkaa, koska niillä ei ole muutakaan. Niin ja edelleen vielä tämä, ja tulee varmaan aina olemaankin, että se saa myös väkeä kiinnostumaan joukkueesta saa väkeä ja, hallin, ja, valmentajana Ja Tää, oli, tää oli siis kaikella kun mä en ikinä halua sanoa mitään mm. pahaa Raimo Helmisestä. Enkä sano nytkään, eikä mun mielestä ole syytäkään, koska se on keltanokka valmentajana vielä. Mieletön pelaajaura, mutta silti vielä niin totuttelee liikaa valmentamiseen. Niin Ilves on pirun haastava paikka hänelle, mutta ku, kuka muukaan se sinne niin lähtee noin vaan antaa kasvonsa Ilvekselle, so Raimo Helminen, jos hänet potkastaan pois ja tilalle otetaan joku löppönen jostain, joka, jolla niin vielä, ei ole yhtään sen paremmat meritit tai muutenkaan, niin sitten, niinku vaan häitetään syrjää, niin ei sekään mikään kauhean hyvä asia ole. Et on, niin kuin sanoit, niin se on just, että, että antaa se kiinnostukseen, just, että se antaa se kasvo siihen jutulle. Kyllä. kyllä. Ja silloin se luontainen auktoriteetti siihen ilvesläisiin jätkiin just. Mm -hmm. Kun se on kuitenkin Töö Ilves. Joo, ei se siinä ajassa kyllä sanota, että valmentajan vika just ei ole, mutta erottoman raipeni Ilves vaan periaatteessa hmm. vaan haavoittaisi nämä itse. Kyllä. Sitten tota noin, niin kaksi kaveria, jotka mä ainakin nostin esille, jotka sopimus käsittääkseni loppuu. Muistaakseni Laukkonen teki vaan loppukauden sopimuksen Kalpaan ja Karri Kivellä loppuu sopimus S. Niin mä uskon, että nämä äitiöt ei jatka nykyisessä toimessaan. Et mä uskon, että kalpa hakee jotain kuin niin Sanotaan nyt niin kuin kunnianhimoisempaa vaihtoehtoa, koska Laukkanenkin on keltanokka päävalmentajana. Että totta kai oli, oli paniikkiratkaisu heittää Tuokkola, tai siis sitä Tuokkola heivottiin pois, niin, niin siinä, siinä tota, no niin ei varmaan ollut paljon vaihtoehtoja jakaa niin nopealla aikataululla. Niin sitten oli hyvä rauhoittaa silleen, että Laukkanen oli kuitenkin toiminut jätkien kanssa jo, ja Kalpaal kuitenkin menee suhteellisen hyvin. Niin siinä on tietty etän pienen takaportti, että kenties kalpa voisi jopa jatkossakin tehdä, mutta mä en usko siihen. Ja ässät taas, niin ässien peli heittelee niin paljon tällä hetkellä, että mä en usko, että karikivellä Kari on kuitenkin aika hyvä materiaali siellä, millä operoida. Niin, niin mä jotenkin luulen, että kyllä S-sät niin kun... Siellä on vähän niin epä, epätyytyväisyyttä siinä. Niin, tavallaan nii, pitäisi nii, saada nii, selkeä suunta. Niin tai sillä niin nyt ehkä olisi seuraavan miehen aika. Karri on kuitenkin hmm. ollut pitkään apuvalmentajana. Kuin oliko se vasta ensimmäinen kausi? Eikö viime vuonna hän oli päävalmentaja? Tämä on nyt toinen kausi päävalmentaja. Se oli rautakalli aikana, se oli Suhosa ja Toivola aikana apuvalmentaja. Se on pyörinyt siinä kauan, niin ehkä hänellekin maisemavaidus tekisi erää mun mielestä. Kyllä. Siään Mutta ta, sitten ei nämä potkut yhteen ikinä jää tämmöisinä kausina. Itse asiassa mä siitäkin tietoa. Potkuista. Niinkö? Viimeisen, siis, ei mitään viimeisen, kun oliko se vuonna 2000... Aina Heikki Leimeen potkui saakka, joo. Mm. 2000-luvulla tosiaan yhdestä m neljään, Nii. tuolla on 2002-2003 Ilves on yksin, mutta sanotaan kolme on varmaan aika tyypinen luku. Joo, niin no, itse asiassa kaksi mullakin täällä on, mitä mä veikkaan, että, että mistä vielä pesti, pesti vaihtuu. Niin mun mielestä ei IFK ole siis niinku, tulostavuolet pelannut huonosti, mutta tota no, niin IFK on ollut todella ailahteleva ja tuntuu mm -hmm. olevan semmoinen niinku pelisysteemin puute. No, niin kun... no, Tämä Sormonen nyt oli tämmöinen pikapaikka. Niin, niin oli, se siis oli se matiikallista takia, mutta mä veikkaan, että, et, totana, niin, että, että joko Soppa siirrytään kokonaan syrjää tai sitten niin, sit se jääty yli Pennasen kanssa apuvallan kuko kenen hommataan joku ja, hommata, ja pikaväri. Mä veikkaan, että IFK tulee ennen pitkää alas, et siellä on aika pitkälti Orti ja Jonikin kantanut jopa joukkueet mm -hmm. jossain peleissä niin, tota, ja kaikki kunnia hänelle, hankala paikka. Mutta mä veikkaan, että Sormunen ei jatka päävalmentajana ainakaan koko kauden loppuun asti. Sitten toinen, ehkä niin. tietyllä lailla ainakin mulle yllättäväkin, mutta että jos Lukko laittoi 100 tavoitteeksi, niin se on aika pitkälti mennyt jo, niin en usko. Lukon track recordin tuntien on mun mielestä ihme sinänsä, jos Duffa ei saa kenkään kesken kauden, mutta toisaalta kuka sinne Sieltä. tulisi tilalle, niin, niin en tiedä. Sitten taas, että olisiko lukon, lukon niinku kuin kannalta, ehkä lukon, jos viisasta katsoa tää kausi kävi, miten kävi, koska... Nimenomaan siinä on tavallaan taistelee kaksi, että Duffan tämmöinen äh, periaatteessa arvostus on ehkä joku vakaa, ja sitten Luko liipase surmiin. Et... Niin, ja siinä, ja siinä pitää kuitenkin, kuitenkin tutkia sitä, että onko Duffalla kuitenkaan kaikki, tota, niin, kaikki jokerit enää pakassa. Että onko sillä niin kuin, on, no sanotaan, löytyykö siis Ja ei, jos, siitä lähtee, jos tanskalaiset lähtee, niin tämä sun hajuset tulee potkut, niin se on ainakin varmaan niin vahvistuu niin, entisestä. Niin, niin. Siis, et, et, jos, jos siis Lukolle ihan yhtään lailla kuin Tepsille olisi niinku aika lottovoitto, jos Anne-Halka olisi koska sitten sit se tarkoittaa sitä, että et, tota, no niin, nämä jätket, jotka on kauden loppuun ja vähintäänkin, ja Lukon tapauksessa varsinkin saattaa pelastaa että päävalmentajan työpaikka. Hmm. Niin tota, mutta jäädään, jäädään katselemaan. Siinä, on, siinä ollaan vähän kahden vaiheella, mutta mut kyllä mä sen nostan esille nimenä, mikä mun mielestä se voi mahdollistaa, että saa kenkää. En, en ois yllättynyt. Mutta sitten taas, että olen hyvin ihme, tai siis jännittynyt siitä, kun tulee tilalle. Mutta tota, vapaita pestejä varmasti ensi kaudella on siis blues. Ja no okei, Juha Pajuajan yhteydessä puhuttiin te tepsin kohdalla, että tota, et, et on jatko on mahdollinen, mutta en mä usko siihen, se vaikutti nimenomaan niin loppukauden pestiltä apuvalmentajiin myöte. Et tota no, niin, mut, Paju olisi tuona puhua hetken päästä tarkeen, mutta, mutta tepsi olisi vapaana ja sitten peli kans on hyvin vahvojen hu mukaan vapautumassa. Ja tota, mutta ensiksi tätä tota blues, kun Marjamäki lähtee, niin mä pyörittelin pariakin nimeä tuohon paikalle, mutta sitten kun se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 nykyistä apuvalmentajista tulisi päävalmentaja. Saarisilla on kuitenkin tapparas päävalmenta, ennen kuin syöpäsairaus katkaisi hänen bestiinsä siellä. Ai se olikin niinkin Pari... dramaattina. Joo, joo mutta selvisi, niin. selvis, kaikki on hyvin, ja nyt valmentaa täysin plussiin, niin Mä niin uskon, että hän saa seuraava mahdollisuus Espossa. Kyllä, jos siellä se on näkään selkeä kaava, niin... niin... Niin, seuralle tuttu mies, se on mm. niin, tuntee pelaajista tuntee kaikki, niin se on aika niin, perusvarmavalinta valinta, ja aika halpa valinta todennäköisesti myös. Niin, niin en olisi ollenkaan yllättynyt. Sitten ei tiedä, asti, Sitten puhutaan Turun palloseurasta, niin no, kaikki tämä huhu on kuullut ja tota, no, niin, niin, niin, niin, siitä on kuitenkin sen verran, sen verran paljon siihen koko ajan viitataan huhuilla, että kyllä siellä ehkä saattaa vähän tulta olla se Savun joukossakin, mutta kai tota, on no, niin, kai, sit on niin. kai palaa Turkuun, niin mä uskon. uskon en, se on sit toinen asia, että onko se hänen, hänen puolestaan viisasta, niin koska tällä hetkellä täällä on edelleen ihmisiä, jotka olisi rakentaa sille patsaa ihan koska, niin tota, että hänellä on aikamoinen perintö, minkä, mitä, mitä, niin, minkä mukaan elää. Mutta nyt on siis loppukausi jälleen aikaa näyttää oman kuolemattomuutensa sitten pelikanssissa, minkä uskon, että ei välttämättä että finaali asti vie, mutta kyllä se tulee sen playoffeihin viemään. Mutta sitten, se tarkoittaa sitä, että pelikansia auki, niin mä haitan aika mielenkiintoisen nimen tähän. Koska kun hän lähti SM-liigasta, niin hän sanoi, että ei ole kauhean montaa paikkaa kautta aluetta, missä hän olisi niin Rinnan Dynamossa sopimus loppuu, niin mä heitän Pekka Rautakallion kanssa juuri päävalmentajaksi. Joo. Mä mun piti itse asiassa sinulta, että onko mitään tietoa tästä Rautakalliosta, kuinka pitkää se kestää. Onko se just viime kautta? Ei, kyllä sen kautta. Tähän kauteen loppuu sopimus. Ää, Riikalla ei ole kuitenkaan niin hyvin mennyt, mennyt siellä, niin, tota, no, niin en tiedä, onko hän tulossa, mutta mä, mä häitä tässä olisi ihan mielenkiintoinen nimi, mikä voisi palata SM -liikaa. Kuitenkin Sissä, Sissä niin kuin, tätä ihan hyvää työtä ja nimenomaan halus sanoa, että hän on niin Porissa tai sitten mielellään, mielellään niin pääkaupunkiseudun alueella, oli hommissa, näin, näin, näin mä muistan, että hän olisi sanonut, niin Lahti on aika lähellä Helsinkiä kuitenkin. Ja tota no, niin ässiin, en usko, että hän palaa, koska sieltä, sieltä, sieltä niin hän, oli, hän olisi halunnut jatkaa vielä kauden päävalmentajan ja sitten ryhtyi johtajaksi, mutta Mika Toivolla otettiin siihen pestiin, eikä rautakallio. Niin ilmeisesti se nyt ei ihan parhaalla mahdollisella tavalla päättynyt se suhde sitten. Niin, niin. Pelikans kaipaa mä... uutta päävalmentajan ja mä nostan roki sinne. Anyway, sitten seuraavaksi tuossa listalla on Helsingin IFK, joka sormusilla on muitakin tää kausi. Jos vaikka etkö loppuun asti, niin silloin tämä kausi optio ensi kaudesta. Niin mä en usko, että sitä käytetään viimeistä. Jos sä saa kenkää, niin ei se jatkaakaan saa. Niin, niin tota... Mä sanoisin, että, että mä pyörittän tätä vaihtoa, että kuka sen itse se IFK-näköinen valmentaja ja kenellä olisi hänen varaa. Niin kyllä se yhtälö vaan osuu yhteen niin Raimo Summanen. Tarjon häntä IFK on seuraavaksi päävalmentajaksi. No, kyllä munkin mielestä ainakin tolain, sanotaan henkisesti menevä aika on... yksi yhtä. Joo, joo. Kun... Rami on varmaan kosiskeltu aika monta kertaa Suomeen. Mä en veikka, että ei on ihan mikään kauhea hinku tai tunkukaan muutenkaan. Hänet... Ja varmaan on varmaan, tai siis niin, niin varmaan siellä, kun ei koskaan niin, niin. ja hänellä on, hänellä on itse aiheutettu ja itse saatu ja varmaan niin kuin keskusteltu jotakin potkuja ja virastoistumisia ja muita. Kyllä. Niin ehkä Suomen palu voi olla aika todennäköinenkin. Joo, ja tätä IFK on se, se siinä. Sitten on toki tuo lukko vielä, että jos ne heittää duffan pois, niin niin kuin mä tosin heitinkin, että et summanen saattaa olla, saattaa olla heille semmoinen, niin kuin mitä totta kai heittää järkyttävän summan rahaa sinne eteenpäin. Jos mä veikkaan, Kari Heikkiläinen kosiskelee aika kovaa ja maajoukkueesta vapautuvaa päävalmentaja, joka jalosta aivan taatusti koittaa kosiskella. Tosin mä en usko, uskon, että, että Heikkilä ja Jalonen suuntaa enemmän tonne Venäjä suuntaan. Heikkiläinen että hän aloittaa KHL's, ja Jalonen haluaa varmaan tehdä vähän fyrkkaakin välillä. Niin, niin joo, tulee var... joo, Joo, tulee varmasti semmoinen tarjous, mistä ei voi kieltäytyä, niin, niin he, he, heitetään heidät pois Et jos Lukko heittää duffon pois, niin sitten on todellinen kysymysmerkki tulos, todellinen jokerikortin tulos hihasta ilmeisesti. Meinaan juha Pajuaja. <laughs> no miksei, jos... miksei, Jupe hoitaa hommas hyvin. Tämä, mun mielestä tämä on sitä vaikeaa, että en mä sanoisi, että Juha Pajuaja ja tepsistäkään lähtee pois vielä. Niin tällä hetkellä varmaan, Ei, ei, mutta siis se, se vaan haiskahtaa siltä. Siis. Niin sanotaan, että sulla haiskahtaa, mutta mulla on semmoinen niin ideataso, että mä en näistä sitä mut vielä, vielä. Niin mä sanoin, että mä toivoisin, että Juha ja saisi jatkaa. Ja, no, eli, jos hoitaa hommansa siihen, niin siihen, siihen tahtiin, niin totta kai. Siis e Epsi 6 joukko ja tipatta, tipahdettaisiin vaikka playoffien ensimmäisen äh, kierroksen, niin mä ottaisin silti. Tai siis mm. niin kuin jatkoa. Ei siinä mitään. Toki sitten tässäkin on sama kuin Duffa, että totta kai se työsuluku voi vähän hämäräkistä, jos se ei, vaikka koko kauden menee, niin sitten on, sit on sellaiset palikat käytössä, mitä kellään mulle ei Sanotaan, että vääristää tosi paljon. Jos se Raumallakin vääristää, niin se joo, vääristää. Kai, siis ja sitten mä... just tähän kohtaan, kun vedotaan se potkut, niin tämän jälkeen on tullut käytännössä sellaiset miehet. Ja salalitoteoria, että jat... muuten lähti käyntiin välittämään sitä. Aha, Sitten tulee äh, kalpa, jota tuossa noin tosiaan veikkaani, että sinne tulee uusi, uusi mies vetämään, niin... Mä näen yhden Suomen niinku valmentaja, tulevaisuuden valmentajan nimistä, joka on tehnyt aika, aika hienoa tulosta joka paikassa, missä on tällä hetkellä ollut päävalmentajana. Tällä hetkellä Sveitsissä SC Bernia valmentava Antti Törmänen on huhujen mukaan palailemassa Suomeen. Häntä tarjottiin Espooseen, mutta tota no niin, jostain kotosin. Mutta mä näkisin, että kalpa iskee tässä kohtaa väliin ja ottaa Törmäsen. Mistä, kal mistä kalpa tulee sulle? No, mulla jotenkin, siis ja Kalpas on kuitenkin tämän, otettu tämmöisiin nouseviin valmentajiin. En, ennenkin niin, tota, tässä on hyvä, hyvä tilaisuus. Ja, tota, no, tavallaan ei ole sitä Pekka-virrasyndrooma, kuin Turussa, ei ole sitä, niin sitä kotikaupungin paine tavallaan sit myöskään. Siinä. Niin, ja Kalpa haluu kuitenkin, Kalpas on heti mahdollisuus voittaa tuolla pelaajistolla kuitenkin, mitä siellä pyörii. Niin, niin mä näkisin, että se olisi törmäsellä aika mielenkiintoinen haaste varmaan. Niin, niin, sen takia ihan heiti, että et, et, ei se, siis toi, että Saarinen jatkaa sapuvalmentajana törmäseä alaisuus ei ole mitenkään mahdoton, Että totta kai loogisin olisi se blues. Mä haluaisin vähän yllätyskorttia, että te olis Antti Törmännen kalpa. Okei, okay, Okei, okay. hyväksyn. Selvä. <laughs> Sitten on myös tämmöinen yllätyskortti sikäli puheenjohtaja, mutta s mm. joka on myös ennakkulottavasti ottanut kokemattomia valmentajia. Ja siellä kuitenkin Mika Toivolast valmentajana voidaan olla montaa mieltä. Mutta urheilatoimijohtajana ratkaisut ratkaisu ollut aika hyvin mun mielestä. Niin okay. Pelaajan hankintojen suhteen ja niin rekrytointia, niin on selkeästi. Niin ja sielläkin, jos jatkuvuutta, että saatiin jatkosopimusta ja tämmöistä niin tehty töitä sen eteen, että sen runko pysyy ja muuta, niin, niin mä en näkisi mitään syytä, minkä takia siellä ei lähettäisi väärästi, niin hake antamaan oikein potentiaaliselle valmentajalle toista, toista saumaa, koska tuo kalvapesti päättyi vähän omituisesti, niin S sinne tarttuisi Tuomas Tuokkolaan. Joo, että joka siihen, on vapaana. Tavallaan s ja kalpa olisi tavallaan, niin tavallaan kierruksen sieltä pistettäisiin miehiä pyörimään. Niin, mutta, niin. Siis, Tuokkola palaa liikaa enemmän tai myöhemmin niin mä tässä tässä aika hyvä joka no, niin, niin siellä on kuitenkin -t haluaa varmasti niin kuin, nousta, nousta pikkuhiljaa sinne kärkisiolle, jotenkin tuntuu että Karrikivi niin Tuokkolla on kuitenkin heittää runkosarjan voittopöytään sieltä ja, no, niin, niin, niin, se on aika hyvä meritti vaikka yhden kaveri vaan valmentano mutta et, ja, niin, niin, niin mä, mä, mä heitän että siinä et sinne et voi katsoa sinne Katsotaan, mikä, mikä tämä mie sun miehiä? Kyllä. Tuokkola yleensäkin, niin eks, mitkä siellä oli? Oliko jotain erimielisyyssyitä? Kalpas, miksi hän yleensäkin poistettiin? Niin se perusti. Oi kuule. Niin no, no, sen, nä näin te, tulla, jos sen tietä niin, niin. Mä, mä olisit kirjoittanut jutuja sen aikaa sitten jonnekin. Jos mä sen saisin tietää faktana. Sitä ei tiedä muuta kuin Sami Kapanen, Tuomas Tuokkola ja kalpa hallitus. Ja kukaan heistä ei kerro. Kyllä, siellä, siellä on tapahtunut sanon. saunasset varmaan, että on tosi ikävää. En tiedä, siis no, tämä on jotenkin, se on käsittämätöntä, että se niin kävi, mutta en osaa selittää, miksi enkä, enkä lähestä no. sen Mä no, aina vähän tällaisia, just nimenomaan puhutaan henkilöistä. Mm. Ja äh, sitten niin näistä on hyvin vaikea tietää pelkästään uutista. Ne tulee yleensä aika tämmöisenä hajuina ja kerrotaan vaan. Mm. Niin. Et Sittu, saattaa piolla ja saattaa piolla, että ei. Sitten to, to, listattiin näitä muita vapaita agenteja, kenestä me ei ole vielä puhuttu. Niin... Kyllä mä sanoisin, että Ismo Lehkonen kuopio, kuopio voidaan unohtaa. Niin, tota, niin en mä usko, että Ika ensi kaudellakaan valmentaa ainakaan liikassa. Ja sitten Pekka Virta, joka sai kenkää. Niin... Pekka varmaan pitää ottaa ainakin hetken paussi. Se, saattaa... se olisi hänelle, hänelle hyvä. Mm. Nyt, se, niin kun, nyt keksitään nyt uusia temppuja, vähän päivitellään, puhalellaan. Ja... Huikka Hartsporttiin ja katsellaan uudesta. Niin, oli, niin oli, kun Pajoajakin sanoi, että hän on vähän löytänyt kultaisia menneitä, ja... Mutta sitten on toi, että niin, katsotaan, jännä nähdä, jääkö Pajoja vapaaksi agentiksi. mutta no, niin, Kyllä mä kylmä että Epsilon hajuu sitä uudesta ensi kauden valmentajasta, valmentajasta ja, ja mä veikkaan, että se ei ole Pajoja. Mutta totta kai mä haluaisin nähdä, että, että se jatko ei olisi täysin poissuljettu, hmm. jos se onnistuu hyvin. nämä on nähtävissä. Sitten on mitä tulevaisuutta, niin, niin mä nostin Mestikset muutaman nimen. Heitetään ihan niin kuin tälle nimenä, että mä odotan, että on niinku on viiden vuoden sisällä jossain roolissa. Todennäköisesti on Juha Juujärvi kk joita jota pidettiin yhtenä Suomen lupaavimpana valmentajana jossain kohtaa. Uravissiin vähän, että takapakkia, mutta nyt KKs hakee jo uutta nousua. Kyllä. JYP Akatemiaa ja Diskosta D-tiimiä, mitä näitä nyt hyväskyläisiä kakkoseuroja, mikä nimi se nyt ollukaan, niin jo vuosia luottanut Jukka Ahvenjärvi. Kyllä. on semmonen, mä veikkaan, että sit, kun Jyrki Aho lähtee JYPistä, niin se otetaan seura sisältä ja Avenervius, ehkä sen työn jatkaja. Ja se on kuitenkin voitti mestiksen vuoden valmentaja palkinnon 2010. Niin kuin... Eiköhän myös tämä lue, yksi ainoa, ainoa syy siihen, että yleensä silloin d tota pääsi yli tämän konkurssiuhan. Sitten sulla on täällä Jarno Pikkarainen. Joo, jukureta. Vie, ainakin ensi voi vie edelleen, tuskin irtoa mutta häntä kanssa pidetään tosi potentiaalisena valmentajana. Sitten tietysti kaksi kaveria jotka on liikassa käynyt, uskon, että haluat sen takaisin, niin Pasi Räsännen, joka valmentaa sporttia, entinen pelikans päävalmentaja, ja kärpistä kenkää Mikko Haapakoski, joka vetää jokipoikia, niin en olisi yllättynyt, mikäli heidät kanssa, jos haluaisi, kenties nähtäisiin lähivuosina. Sitten muita nimiä, mitä mahdollisesti näiden ulkopuolelta voisi tulla, niin Tepsin A-juniorit ja Juuso Nieminen, Mä uskon, että hänet nostetaan tepsin valmennuksen tavalla tai toisella mukaan lähivuosina kanssa. Ja sitten se, tota, niin se ei yllättä, sano, kuitenkin vetää tepsia katemi Jukka Koivun kanssa, eli on taustavaikuttajien kanssa ihan hyvää pataa nämä ja muuta. Ja tota, niin, tepsi -aassa ollut, ollut, en muista kuinka monta vuotta, mutta kuitenkin tehnyt siellä duuni, niin seura sisältä, niin varmasti halutaan hänellekin antaa jotain nous, niin nousumahdollisuuksia uralla. Tavalla tai toisella. Sitten totta kai Venäjän hommista, kun ei koskaan tiedä, niin Petri Matikainen, Hannu Jortikka voi olla koska tahansa, yhtäkkiä vapaana miehinä. Sitten on tota, no niin, Duck Sheden, joka valmentaa Tsuukia Sveitsissä, joka siellä ilmeisesti vähän niin kuin tuli pelastamaan, koska siellä oli oli vähän päällä jo chugilla, Ja noin vähän niin kuin sarjan peräpäätä oli, mutta vissiin pikkuhiljaa noususpäin, niin, niin, tota, no niin se, sielläkin on tämä valmentajan potkukulttuuri aika no, värikäs. Jetterberg tuli antamaan ainakin jonkun verran kuminauhaa siihen. Kyllä. Ja samaan matikaisen Omskille, niin tota, toi, toi, toi, oliko se nyt sitten Kostitsinin väljästä toinen, kun sinne tuli vain. matikan oli ison potkuhaalla haalla, kun sit saa, homma lähti rullaamaan. Ja sitten tuli täältä, että Hannu Aravirra oli sunkin kokonaan pois. Joo, no Ara sanoi lopettavansa. Joo, kysymys niin lähinnä koulua, että mitä seuraavaksi. Että... No, se sanoi lopettavansa, niin mä, mä haluan uskoa hänen... hänen... Niin, hän, halu, hän sanoi, että lopettavassa SM-liigassa, mutta mitä muut hän yleensä sanoo, no, niin, että paikka saattaa olla muualla. Valmenta, vaikka Norjassa mua kiinnostaa, me puhuttiin liikasta. <tos> niin. <tos> en tiedä, siis itsehän, Petteri Siihonen kovasti tarjoaa Aravirta tämmöistä olympiaprojektia vetämään pienyydyskarismaajoukkueeseen, niin en tiedä. En mä tiedä, onksekä niin, kun Marjanmäen sopimus julkistettiin kärppiin, niin se oli automaattisesti, mutta ihan karjalonen on seuraava maajoukkuevalmentaja. Se oli mun jotenkin automaatio. Et, et, en tiedä näistä. Mutta mennään eteenpäin. Seuraavaksi käydään Jussi Kontaniemen kanssa läpi tosiaan NHL-neuvottelu-uutiset sekä sitten, että miten meidän suomalaispoit on AHL salottanut. Juu, pistetään Jussi linjoille.